annunciato siamo in collegamento telefonico con una persona che è riuscita a seguire una vicenda abbastanza complicata da comprendere soprattutto perché eh, non è stata insomma affrontata dai giornali mainstream è stata relegata a una giornata locale ma per quello che noi abbiamo potuto capire si tratta comunque di eh, uno spostamento forzato di persone che prima stavano in un centro di Di accoglienza denominato campo di alcarama e che poi contro la loro volontà sono state mandate nel loro presunto luogo di origine buongiorno innanzitutto mm e quindi vorremmo cercare di capire insieme a te se è possibile eh, di che cosa stiamo parlando se stiamo parlando di uno sgombero per eh, motivi di sovraffollamento però di solito quando si fa uno sgombero per motivi di sovraffollamento eh, si portano via le persone e gli si dà un'altra destinazione sempre un altro campo però non si mandano via nel loro paese di origine quello che noi abbiamo capito è che c'era un contrasto tra i residenti nel campo quello che non riusciamo a capire com'è che chi denuncia questo contrasto e capisce e, e dice esplicitamente e almeno questo si leggeva sui giornali locali che c'è qualcuno che chiede dei soldi per poter rimanere poi è l, lui o, o sono queste persone che vengono mandate via sempre se io ho chiaro quello che è successo in, a Latina al campo di Alcarama eh, Sì, guarda diciamo, il riassunto è abbastanza completo, nel senso che eh, la situazione al campo non prevedeva degli affitti, perché chiaramente eh, non si può chiedere l'affitto per un centro di accoglienza, il Comune non ha mai chiesto una cosa del genere, e tra l'altro quel centro di accoglienza è nato dopo un'occupazione abusiva fatta dal eh, primo gruppo di Rom arrivato a Latina circa nove anni fa. E, mh, questa situazione che si è venuta a creare ha eh, alla fine scoperchiato un vaso di Pandora perché eh, innanzitutto sono state costrette alla fuga 44 persone che subivano il racket all'interno del, del campo Rom che non riguardava soltanto l'affitto delle baracche ma anche l'acquisto di generi di prima necessità che arrivavano attraverso una rete di volontariato quindi del tutto gratuita che però venivano rivenduti all'interno del campo da parte di questa famiglia che gestiva il racket. E 44 persone hanno denunciato questa vicenda, sono state costrette alla fuga, ma di queste 44, 21 erano bambini al di sotto dei 14 anni, tant'è che sono stati nascosti perché gli assistenti sociali avevano minacciato eh, di separ la separazione dai genitori, di portarli in casa e famiglia. Eh, però degli al Delle altre 23 persone c'era una decina Di ragazzi Di età compresa tra i 15 E eh, i 18 19 anni, quindi parliamo comunque di persone Molto giovani Che sono state costrette a dormire all'aperto Per uh, Una decina di giorni circa Durante e la mese di gennaio certo, quindi, certo. Insomma <ride> Temperatura decisamente rigida Prima che eh, diciamo, Si siano Ehm, si sia sensibilizzata l'opinione pubblica e eh, ci siano stati degli interventi diciamo neanche puntuali in realtà perché è stato garantito soltanto in alcuni casi un posto letto però insomma meglio che niente diciamo in certe situazioni solo che poi la situazione come è andata a finire? è andata a finire che c'è stato questo eh, ufficialmente rimpatrio volontario assistito per queste persone che hanno denunciato eh, l'estorsione e sono state costrette a vagabondare per tre settimane in giro per la provincia, e, però questo rimpatrio volontario assistito è stato effettuato con una scorta di agenti della Digos, cioè il pulmino che li ha portati all'aeroporto era scortato dalla Digos, quindi non è vero quello che è stato detto da più parti, ovvero sia che queste persone non erano eh, in qualche modo a rischio di attacchi da parte della famiglia denunciata non è vero che questo rimpatrio era volontario perché loro non avevano voglia di tornare in Romania, loro non hanno niente in Romania eppure eh, sono stati costretti a fare questo, questa scelta perché gli era stato detto che se avessero continuato a vagare per Latina eh, sarebbe stato automatico eh, la, la separazione dei figli minori e, che eh, in questo modo non potevano continuare a stare, insomma gli veniva spesso e volentieri richiesto il ritiro della denuncia Questa cosa è assurda e non, non, non ci siamo ancora spiegati noi volontari e anche, anche loro stessi in realtà, cioè credevano di essere in un paese democratico e libero e si sono trovati praticamente, mi hanno detto, la stessa situazione che c'è in Romania, se tu denunci poi devi ritirare la denuncia perché non puoi denunciare certe persone. Ma purtroppo non per, per consolarti perché è veramente peggiorativo quello che sto per dire non è un caso, non è il primo caso della quale personalmente vengo a conoscenza a Roma c'è stato un caso molto eclatante alcuni anni fa eh, dove appunto due persone che sostenevano di essere ma avevano con sé un foglio dell'ufficio nomadi del comune di Roma E quindi erano persone, come si dice, persone di, del quale il Comune di Roma si fidava, tant'è vero che gli aveva dato una, eh, una qualifica di mediatore culturale, perché poi vabbè si dovrebbe parlare a lungo sulla qualifica di mediatore culturale, c'è gente che studia, fa un master per esserci e poi c'è gente che invece viene nominato sul campo, e a secondo appunto dell'affidabilità che decide in quel momento il dirigente e anche qui a Roma c'è stato un caso molto grave di, di estorsione continuata in, in un campo per nomadi poi è stata appunto c'è stata tutta una vicenda giudiziaria c'è stato un arresto ci sono stati due arresti queste due persone hanno addirittura patteggiato quindi ammesso la loro colpa eh, ma dell'inchiesta eh, parallela che è stata aperta su come a eh, persone che, provo che, che fanno atti del genere sia stata sia stata data appunto la qualifica di mediatore culturale nonostante diverse lamentele Grazie alle quali poi eh, c'è stata insomma eh, la vicenda giudiziaria che li ha visti coinvolti e che ha visto ammettere la loro colpevolezza ebbene quando queste persone poi hanno scontato la loro pena sono ritornate in ballo sempre come rappresentanti del popolo rom. Questo insomma non per consolarti perché è assolutamente deprimente questa cosa ma purtroppo il problema della mediazione e della rappresentanza di persone che eh, in comune non hanno niente se non forse eh, la zona geografica dalla quale vengono è un problema che porta a gravissime, gravissime conseguenze soprattutto perché alle istituzioni eh, è molto più conveniente rapportarsi con una persona che dice di essere il rappresentante che non ascoltare le singole esigenze e anche le singole volontà i singoli progetti di vita di chi viene nel nostro paese assolutamente per migliorare la propria condizione Certo, sì, capisco perfettamente il discorso in realtà eh, il problema del campo è che è stato gestito eh, dalle istituzioni in un modo eh, come se fosse un ghetto in realtà il campo sorge vicino alla discarica di Borgomontello che eh, è tristemente nota e più per un problema di ecomafia eh, seria, radicata e comprovata cioè fusti tossici seppelliti neanche troppo lì Quel sito adesso probabilmente verrà chiuso perché le vasche sono a, eh, al collasso, non c'è più spazio per poter portare altra roba. Ma probabilmente eh, si stanno creando delle dinamiche per quello che, che abbiamo saputo Adesso io non posso entrare troppo nei dettagli come Noi ti chiediamo dire. di entrare anche perché stiamo parlando di questioni delicatissime e, eh, e si, e, Insomma noi stiamo cercando campo, di, di parlare di, di quello che eh. si può spiegare Per capire quello che succede nei nostri, nel, nel, nel, pa nel paese dove viviamo eh, Che viene passato sotto silenzio Oltretutto esatto. la cosa che te dicevi eh, Di, uh, la richiesta di ritirare la denuncia è una cosa gravissima non perché uno pensa che la vita si risolve a suoni di denunce ma se una persona straniera uh, si si prende la responsabilità di dire che c'è qualcosa evidentemente sapendo il trattamento eh, che riceverà in sede giudiziaria in altra sede evidentemente c'è veramente l'esigenza di farlo esattamente, esattamente. tra l'altro io faccio notare che queste persone sono cittadini comunitari Anche se hanno cercato di farli passare per apolidi, loro non sono apolidi, sono, non hanno una residenza ma hanno un domicilio che è il campo di Alcarama e hanno una nazionalità che è la nazionalità romena cittadini comunitari. Se una cosa del genere fosse successa ad un gruppo di francesi o di tedeschi ci sarebbe stato un incidente diplomatico, questi sono romeni, sono zingari, vivono in un campo rom, l'incidente diplomatico non c'è la cosa passa sotto silenzio, i giornali ne parlano soltanto a livello locale attraverso un filtro a trama molto fitta che è quello delle istituzioni ed ecco qui che eh, sembra che la soluzione migliore per tutti che sia stato mandarle appunto in Romania e che queste persone avessero proprio chiesto di andare in Romania, mentre invece loro chiedevano semplicemente un posto tranquillo dove stare, anche un altro campo Rom, non avevano nessun problema pur di stare eh, lontani da quella realtà che avevano vissuto. Perdonami la domanda e perdonami i termini, ma i presunti estorsori, perché bisogna essere sempre insomma, precisi e garantisti, e quindi le persone con le quali questo gruppo di gente che è stata eh, portata, eh, deportata, quindi cioè, mandata via contro la propria volontà, eh, invece continuano a rimanere dentro il campo e poi se tu ne hai notizia, se eh, le denunce non sono state ritirate, chi seguirà questo? questa vicenda dal punto di vista ehm... giudiziario, se tu ah... puoi rispondere se nel senso se ne sei a conoscenza, se non sì, ne sei a sì, conoscenza. Sì, no, praticamente, cioè io per quello che so ci sono stati tre arresti, adesso queste tre persone sono rimaste in carcere, il presunto capoclano, loro lo chiamano capoclano, in realtà è un capofamiglia che ha tenuto i rapporti con le istituzioni all'esterno del campo per il semplice fatto che era l'unica persona che parlava bene italiano lì dentro quindi anche per questo discorso di assenza di mediatori culturali eh, preferivano avere un referente scelto da loro diciamo e questa persona anche un pochino eh, come dire si è mh, eh, gasata per questo, per questo riconoscimento che gli era stato attribuito insomma il capo clan, il capo del campo ha iniziato tutto questo atteggiamento particolare con eh, le persone che vivevano con lui questa persona è in carcere assieme Mi pare di aver capito ad un figlio e a un altro parente che eh, gestivano il racket, però il problema è che non erano soltanto quelle tre persone a gestire il racket per ovvi motivi, cioè, qui parliamo di famiglie che contano 10-15 persone l'una e, ehm, e quindi all'interno del campo, per quello che abbiamo saputo il racket c'è ancora, è gestito per quello che, anzi eh, in realtà noi sapevamo già da prima che il racket non fosse gestito da questa persona che è stata arrestata ma da sua moglie e sua moglie è rimasta nel campo cioè, oltretutto cui... chiariamo, scusa un secondo l'interruzione noi per racket intendiamo il fatto che vengano portati dei beni e servizi a titolo gratuito e che invece le persone che ne hanno diritto debbano pagare non si capisce a che titolo per avere ciò che viene portato gratuitamente dentro quel campo, giusto? Sì, inizialmente praticamente era successo che queste persone che gestivano il racket, che poi appunto sempre per carità la presunzione di innocenza fino all'ultimo, però insomma ci sono degli elementi che fanno supporre che effettivamente questa cosa sia avvenuta, queste persone sono arrivate per prime nel campo e ehm, con le successive ondate mh, di migrazione A pare che abbiano iniziato a dire a queste persone che quel campo era del comune, che eh, lo dava in affitto e che gli aiuti che arrivavano da fuori eh, andavano pagati, quindi generi alimentari, abbigliamento, anche materassi, coperte, dovevano essere pagati e quindi lui li doveva rivendere all'interno del campo questo Ion Ornea che è stato arrestato diceva appunto che si sarebbe fatto come dire, tramite tra eh, la comunità rom e la comunità non rom, perché poi c'è questa separazione molto forte, cioè la diffidenza che ha eh, l'italiano verso la, pop la popolazione rom è speculare, nel senso anche nei tra i rom c'è una diffidenza fortissima per i non-rom. E diciamo cercare il minor contatto possibile con l'esterno era anche come dire una forma di, di tutela per loro stessi. Ma certo, oltretutto, se noi parliamo di persone che vengono in un paese che non conoscono, che cercano di migliorare la propria vita e si ritrovano costrette o a occupare un posto o a stare in un posto che comunque è separato da, dall'ambito urbano, è chiaro che cominciano tutti quei meccanismi di segregazione interna e esterna che ti danno poi l'identità dello straniero che deve essere diffidente ed è pure diffidato, cioè eh, si innescano tutti quei meccanismi che nulla nulla hanno a che fare con l'accoglienza la, e quindi eh, persone che intendono speculare su questo a, a vario titolo hanno assolutamente buon gioco perché se invece si parlasse direttamente con le persone singole comprendendo il loro progetto di vita comprendendo cioè parlandoci vedendo come effettivamente esatto, vengono, a sì, vengono a vivere e, e come sono costrette poi a vivere voglio dire non eh, si parla tanto di evasione fiscale di queste tempi, anche questa è una forma di evasione fiscale, rivendere cose che vengono date a titolo gratuito e appunto come dicevi giustamente tu, noi non stiamo accusando nessuno, presume, cioè presumiamo l'innocenza di tutti, ma sicuramente se 20 persone hanno detto che c'era un problema perché erano costrette a pagare delle cose che vengono a sapere che non dovevano pagare, il problema c'è e non si risolve mandandole via. Esattamente tra l'altro io vorrei aggiungere una cosa perché Il mio rapporto con le persone che vivono ad Alcarama è iniziato molto prima di questa vicenda. Io già da quest'estate andavo a fare volontariato all'interno del campo. Era, diciamo, si era creata una specie di, di ludoteca non organizzata per i bambini. Si andava lì, si giocava con i bambini. E La cosa che mi dispiace veramente è il fatto che per questa cosa che è successa adesso i bambini si ritrovano di nuovo in una situazione di isolamento. Ed è una cosa tremenda perché... Parlando con loro, mi sentivo dire che loro erano rifiutati dalla società civile, dai compagni di scuola, che non potevano uscire dal campo perché avevano paura, perché un bambino zingaro da solo è una vittima indifesa. Quindi si è venuto a ricreare quella situazione di isolamento che noi abbiamo cercato in tutti i modi quest'estate di, di combattere. E avete fatto benissimo, ma che giusta, ma purtroppo quando quando ci sono interessi superiori e soprattutto quando eh, le istituzioni che a vario titolo hanno il dovere di garantire la sicurezza di queste persone perché c'è sempre questo discorso di garantire la sicurezza ma la sicurezza di queste persone non è stata assolutamente garantita a maggior ragione la sicurezza di questi bambini e purtroppo questo insomma... <coughs> è una vicenda che non è, non è sola, isolata mi piacerebbe moltissimo eh, mi sarebbe piaciuto moltissimo presentare questa vicenda come eh, un, un caso isolato dove improvvisamente eh, politi le politiche delle accoglienze hanno avuto un cortocircuito ed è successo questa, questa cosa che stiamo raccontando purtroppo invece eh, è una vicenda che si ripete soprattutto per quello che dicevi tu perché il primo Che arriva viene nominato Rappresentante e quindi Non, non c'è più la Non c'è più la necessità E c'è un accordo tacito Tu fai finta di essere il capo del campo Io faccio finta di crederci E quindi il mio problema lo risolvo soltanto Con te e tu comunque sei una brava Persona perché perché l'ho deciso Io e magari invece ci sono tante Altre brave persone senza volere Appunto eh, Offendere la sensibilità di nessuno Ma queste brave persone per il solo problema di essere arrivate dopo di non masticare bene la lingua italiana vengono Vengono isolate e quindi vengono rappresentate da chi magari neanche conoscono anche perché noi stiamo parlando di persone che vengono messe insieme dentro una struttura ma non è che hanno deciso di venire tutte e 40 insieme a Latina cioè, eh, e quindi voglio dire non sono una comunità Rom, sono una comunità Rom indotta e costretta dal degrado dell'accoglienza delle istituzioni Esatto, poi stiamo parlando di un campo che non è stato neanche esattamente censito, quindi che per quanto sappiamo noi che abbiamo contati praticamente diciamo a mano a occhio, sono circa 120-130 persone in uno spazio veramente veramente piccolo e posso immaginare che nel momento in cui non hai contatti con l'esterno, non ti fidi di quello che c'è fuori e soprattutto non conosci quello che c'è fuori E dentro subisci soprusi e eh, l'atmosfera diventa pesante. Si possono creare situazioni veramente antipatiche, pericolose, che bisogna cercare di quantomeno di monitorare. E eh sì, e quindi voi riuscirete comunque ad avere ancora una relazione con questo, con questo campo? Oppure questa cosa vi ha talmente.. Eh... Il termine secondo me è anche scioccato perché è scioccante vedere la gente deportata e non potersi opporre a niente perché poi alla fine... Eh il coltello alla parte del manico non ce l'abbiamo mai avuto noi e quindi vedere disperso insomma il proprio lavoro, la propria umanità, oltretutto data in una maniera completamente differente con uno scambio libero tra persone, non perché si perseguiva un progetto tra virgolette rieducativo e di socializzazione di queste persone. Purtroppo attualmente eh, noi volontari, cioè il gruppo che ha seguito questa vicenda da quest'altra parte diciamo, dalle, da fuori il campo eh, non se la sente di tornare a prendere rapporti con loro per il semplice fatto che due persone del nostro gruppo hanno ricevuto minacce di morte quindi, mm, quindi nell'incertezza nel uno cerca Quella di tutelare perché in particolare una persona di cui voglio fare il nome voglio ringraziare Paolo Bortoletto che ha fatto veramente tantissimo per queste persone Trattava questo Iona Ornea come un fratello, l'ha portato a lavorare a casa sua, gli ha lasciato le chiavi di casa quando è partito per credo un matrimonio. Comunque è stato via alcuni giorni: ha lasciato le chiavi di casa a questo, eh, questo, questo rom. Un sì, rapporto alla pari, cioè come, come tra persone appunto che si conoscono e che si danno fiducia reciproca. Era ha creato un rapporto di amicizia e. Eh, quindi il tradimento è stato doppio perché noi non, non stiamo facendo volontariato nel senso a noi del volontariato interessa poco cioè noi stiamo cercando di intessere rapporti umani che è molto diverso e però quando un amico si tradisce eh, non esiste eh, soprattutto in questo modo ti tradisce in, in un modo infame in e soprattutto ti, poi ti fa minacce di morte non esiste la, il perdono esiste la paura a quel punto per sì. le distanze, non Se puoi no, fare altro scusami, noi per, insomma, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, noi stiamo cercando di raccontare in maniera intelligibile la vicenda del campo per Rom di Alcarama che ha visto la deportazione di eh, alcune, alcune persone che si erano, eh, che si erano ribellate a, un, a una pratica di estorsione che non era assolutamente mh, Perché? Perché erano costrette a pagare affitto per baracche, a pagare per tutti i beni che venivano dati in forma gratuita. Queste persone sono state costrette a ritornarsene in Romania e non è un discorso sull'amicizia in sé. Noi stiamo raccontando una vicenda che ha anche un risvolto umano del quale assolutamente bisogna tenere conto. E lo dico non per interromperti, perché magari chi si fosse messo in ascolto adesso può pensare che stiamo parlando di due amici. Che eh, insomma, per. a cui uno fa una brutta parte. La brutta parte, insomma, è, cioè, non, non stiamo parlando di sentimenti. Stiamo parlando dei sentimenti di una persona che ha investito umanamente in una relazione e che poi, appunto, si è vista eh, si è, si è, si è vista si, si è visto tradito. Nel senso, che, insomma, il problema era che chi dice. Che, che non era una relazione basata sulla fiducia, fiducia reciproca, c'è chi diceva una cosa e che poi ne praticava un'altra, in questo caso la presunta, la presunta vendita e l'affitto di, di tutti i beni che dovevano essere invece disponibili gratuitamente a tutti i residenti e alle residenti del campo. Scusa l'interruzione, ma a volte chi si mette in ascolto improvvisamente non comprende quello di cui stiamo parlando. E... No. No, continua, prego, scusami. No, no, io veramente ho finito, ho detto più o meno tutto quello che c'era da dire, invito gli ascoltatori eventualmente a visitare il, il nostro blog sul quale noi stiamo riportando tutti gli aggiornamenti della vicenda va benissimo. Che è il senso.no.blogs.org. noi lo ripeteremo perché appunto è da <coughs> è da questo che è nato tutto ed è nato tutto anche perché un ascoltatore della radio ha scritto alla posta della radio dicendo sta succedendo questa cosa latina occupatevene perché <coughs> Sta diventando semplicemente una notizia locale, tra l'altro poi un altro redattore della radio ha fatto una corrispondenza con alcuni di questi Rom che purtroppo penso adesso siano stati deportati in Romania, però mh, personalmente anche a livello redazionale noi siamo molto intenzionati a seguire questa vicenda soprattutto perché si faccia luce su queste dinamiche che sono appunto le dinamiche della ghettizzazione e non del ghetto. Appunto. Perfetto. Noi ti ringraziamo Grazie Tantissimo per, per l'attenzione che avete dato alla vicenda Perché appunto purtroppo questa, questo fatto è passato in sordina Io ripeto, credo che se fosse, stata, eh, un, se fosse stato un gruppo di un'altra nazionalità Ci sarebbe stato un incidente diplomatico e, Ed è scandaloso che questo non avvenga per il semplice fatto che sono persone povere Eh sì eh, non, non si può aggiungere altro a quello che dici te parleremo poi in seguito e magari ci risentiremo delle relazioni e degli accordi bilaterali che ci sono tra l'Italia e la Romania eh, più che ringraziarti eh, di, questa, di, di, di, quest, di questa informazione di questa corrispondenza noi cercheremo di, di richiamarti e di risentirci e chiaramente di dare notizie del vostro blog che, che seguiremo con moltissima attenzione Grazie mille, Grazie mille. Buona ciao anche a te a fare una seconda corrispondenza per parlare di un'azione giudiziale che è stata intentata contro l'amministrazione comunale eh, di questa città per gli effetti dello sgombero del campo per Rom di eh, Casidino 900 ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che da 47 minuti insomma che è comunque ancora in, siamo tutti ancora in tempo per andarci ci sono due presidi in solidarietà Piazzale Clodio in solidarietà con eh, i processi per la vicenda dell'occupazione dell'8 marzo a Maiana e anche per i solidali con la popolazione palestinese che sono stati aggrediti, non ricordo esattamente quando, ma credo almeno un anno fa, mentre manifestavano, ehm, mentre manifestavano le loro idee solidali sulla scalinata del Campidoglio. Quindi chiunque potesse andare a dare loro una solidarietà insomma per, per queste vicende eh, è invitato a recarsi appunto a piazzale clodio e noi come radio chiaramente ci metteremo in contatto con loro quando appunto ci sarà qualcosa da raccontare In solidarietà stavamo parlando appunto di una deportazione di persone rumene che non hanno avuto rispettati il proprio diritto all'abitare alla vita alla Latina, passiamo invece a un'altra forma di solidarietà con un'altra popolazione, parliamo con un solidario della rete romana di solidarietà con la Palestina, anche lui supponiamo a Piazzale Clodio, buongiorno. Eh, eh, buongiorno a tutti e tutte E noi avevamo appena finito di dire del presidio Quindi ti lascio volentieri la parola Perfetto, niente, sì, ci troviamo qui piazza dei Sareglodio Già ci sono molte persone, come immagino già detto Ci sono, diciamo, purtroppo diverse occasioni Per stare qui davanti questa mattina Nel senso che c'è sicuramente un presidio di solidarietà Per i compagni e i compagni dell'ex 8 marzo Occupata e che ha subito un tentativo di sgombero molto duro un paio di anni fa, mentre la rete romana di solidarietà con la, solidarietà con la Palestina si trova qua per, eh, da un lato continuare a sostenere alcuni appartenenti alla rete che sono stati denunciati eh, per una manifestazione avvenuta un anno e mezzo fa, eh, di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi, eh, una manifestazione pacifica, appunto, fa, composta da, non diciamo di molto militanti, nel senso che non posta persone anche di una certa età, solo con armate di candeline. E degli striscioni, e un, una manifestazione che venne aggredita brutalmente da degli squadristi razzisti insomma, eh, che al grido di eh, arabi schifosi, insomma, quindi un'aggressione un di stampo razzista verso chi portava solidarietà alla Palestina. Insomma. Quindi, eh, da quell'occasione ci sono state diverse denunce che hanno colpito diverse persone, oggi ci sarà un'udienza per decidere se si andrà a processo o meno, eh, noi a prescindere appunto dal, dal non doverci neanche giustificare rispetto ad essere stati eh, aggrediti o aver eh, aggredito qualcuno, nel senso che chi già si è raccontato ampiamente di quella che è stata un'aggressione selvaggia eh, compiuta verso persone assolutamente inermi e disarmate, ma eh, vogliamo comunque ribadire, stiamo qua anche per ribadire di nuovo la solidarietà alle migliaia di prigionieri politici, civili, palestinesi, eh, spesso detenuti senza accuse specifiche, in stato di detenzione amministrativa, ricordiamo che in questi giorni c'è un, eh, un uomo che sta, sta in fin di vita, sono quasi due mesi che sta in sciopero della fame, si chiama Kader Adnan e ormai da più di 60 giorni ha rifiutato il cibo perché è stato arrestato senza che gli fosse formalizzato nessun tipo di accusa, quindi si trova ancora in stato di detenzione amministrativa e in questi giorni anche moltissimi altri prigionieri nelle carceri israeliane si stanno... Ribellando stanno anche in San della Fave per sostenere la lotta del loro compagno ricordiamo che anche ieri un altro ultimo episodio solo per fare alcuni esempi un'altra donna è stata eh, riarrestata e tra l'altro era una persona che era uscita eh, con lo scambio di prigionieri che è avvenuto pochi mesi fa quando venne liberato il, il soldato Shalit che era arrestato dentro Gaza una delle persone una di queste donne che venne rilasciata con lo scambio è stata arrestata senza accuse specifiche. Diciamo che questa è una condizione ormai quotidiana della popolazione palestinese che eh, subisce da decine di anni. Eh, sicuramente quello che possiamo vedere è che non è stata la regressione o comunque non sono le migliaia di carcerazioni che, che possono fermare diciamo, la resistenza di una popolazione che continua a lottare per vedersi riconosciuto il diritto ad esistere. Eh, quindi diciamo, in questo presidio che sta qua oggi, che vuole appoggiare eh, le notte sociali di questa città che vuole anche ricordare eh, stare a fianco dei compagni e delle compagne arrestate per la Val di Susa che vuole stare a fianco di chiunque si ribella insomma eh, gli viene sottratta la libertà anche coloro che sono chiusi dentro i CIE visto che appunto è parlato di deportazioni insomma eh, sappiamo che anche questa mattina si sono tentate eh, altre deportazioni verso dal C di insomma diciamo che sono molteplici le le motivazioni che ci portano a stare qua oggi in piazza, chiaramente non per parlare solo di repressione, di carcerazione, di mancanza di libertà di movimento, appunto, ma anche per riprenderci lo spazio e dell'agibilità politica in questa città, dove dobbiamo riendicare il diritto a poter manifestare per la Palestina in quanto come rete romana ma per tutte quelle che sono le questioni che, eh, che i problemi che riguardano questa città, quindi in qualche modo appunto partiamo da un presidio di solidarietà al popolo palestinese, ma per eh, rivendicare libertà di movimento e agibilità politica per tutti e tutte per richiedere la scarcerazione non per richiedere per il, per tendere, insomma, la scarcerazione di tutti i compagni e le compagne privati della propria libertà e, e per anche appunto riportare la questione dei prigionieri palestinesi insomma anche tra i nostri spazi almeno per non, dimentic non dimenticarci appunto che ci sono migliaia di uomini e donne eh, sottratti alla propria libertà non solo quando si trova sotto occupazione militare ma appunto anche essendo incarcerato per, per anni senza capito accusa specifica assolutamente, e... no ma perfettamente cioè, non, non, non si può aggiungere praticamente nulla a quello che hai detto tu, anche perché non si capisce come si Scusa, può... scusate, ti sento pochissimo no no no, va bene, allora continua a parlare te senza problemi no vabbè, io vorrei finire, nel senso che posso solo riportare la situazione attuale, diciamo sì, che c'è già appunto molta gente che sta in piazza ci sono almeno di centinaia di persone, molte sono persone che vengono dalle occupazioni abitative dei movimenti per il diritto all'abitare però molte di queste persone sono le stesse che ritroviamo anche in piazza quando si va a manifestare per la Palestina, quindi in realtà una, una vicinanza e complicità naturale diciamo tra questo presidio che non appunto questa, questa piazza che non vede due presidi ma insomma in questo momento anche fisicamente siamo un presidio unico dove ci sono dall'altro gli striscioni della Palestina e comunque tutti insieme ci troviamo qua insomma, per sostenere movimenti per il diritto all'abitare e nello specifico appunto diciamo, i compagni e le compagne che si trovano a dover subire un processo pesantissimo dove eh, si trovano accusi infamanti di reati di, di, di associazioni a delinquere quindi appunto anche qui poi penso immagino che fare delle corrispondenze ah, con i compagni eh, che sono più direttamente interessati vi diranno loro insomma comunque appunto si cerca di trattare il problema dell'emergenza abitativa o le altre questioni cioè di questa città come problemi di ordine pubblico o come questioni di criminalità organizzata, insomma, mentre esatto. poi sappiamo bene che i veri criminali sono, insomma, sono chiusi nei palazzi del potere a, a decidere sulle sorti delle nostre teste, quindi niente, appunto io adesso vi saluterei pure, almeno che non avete qualche domanda in particolare, no, so ci si più tardi per avere novità e aggiornamenti su quello che si deciderà in aula e se non ci sono altre domande insomma, hai fatto tutto questo. te sei proprio l'interlocutore perfetto grazie mille quindi grazie mille. ok Va ci bene, sentiamo dai. più tardi ciao ciao e buon presidio grazie mille ciao ci ciao, ciao ciao Noi chiaramente invitiamo tutte e tutti coloro che sono all'ascolto a rinforzare questi due presidi che, poi, come spiegava eh, il compagno della rete di solidarietà con la Palestina, poi diventano chiaramente un presidio unico, visto che non sono, no, non stiamo parlando di. <coughs> Settori, settori diversi, eh, non, non, non c'è che ognuno si sceglie la propria lotta e fa finta, insomma, di vivere in un posto differente. È chiaro che se c'è un attacco a un'occupazione, un attacco alla libertà di manifestare, è chiaro che l'attacco è sempre alla nostra libertà di cambiare lo stato delle cose esistente. Quindi, tra pochissimo ci ascolteremo un, eh, un, un partecipante invece. Eh, L'altro presidio che si è giustamente unito con il presidio con eh, per, per gli aggrediti e le aggredite eh, della scalinata del Campidoglio. Eh, e quindi ci ascolteremo quello che ci dirà per quanto riguarda il processo dell'8 marzo. Invece, mh, se ricordo bene, non è assolutamente la prima udienza come invece per l'aggressione sulla scalinata del Campidoglio, aggressione subita da chi manifestava per il diritto alla libertà dei prigionieri. E delle prigioniere politiche palestinesi. It's on a da e shukale akhi yo. Ja The cat sat on della trasmissione Roma a Roma che non ha subito un'interruzione ma che naturalmente eh, continua a parlare di quello che succede nella nostra città e ci mancherebbe pure d'altro canto come diceva il compagno al telefono non è che uno eh, si occupa di Palestina e non si contestualizza nel territorio dove vive nella città dove vive tra poco ascolteremo invece la corrispondenza con chi era presente alla presentazione di un report e alla presentazione di una grossa azione giudiziaria ehm, appunto come ehm, in seguito allo sgombero forzato anche, anche, esso, anche se appunto è stato È stato presentato come una grande festa d'amore e d'amicizia in cui tutti i Rom e le Rom erano felici di essere portati in campi lontanissimi dai centri abitati. Anche lì è stata forte da parte delle istituzioni eh, locali, dell'amministrazione Alemanno, che è assolutamente una continuità e una comunione di intenti uguale alla precedente. Anche lì grazie alla strumentalizzazione della figura del mediatore culturale Rom che nel caso appunto dello sgombero del campo di Casilino 900 continuava a dire che era tutto a posto che non c'era subita nessuno nessuno aveva subito nessuna violenza e che tutti erano d'accordo dopodiché uno che andava lì con le tante corrispondenze che abbiamo fatto con un nostro, con vari redattori di questa radio raccontavano tutt'altro, personalmente io ho visto una donna eh, cittadina italiana portata a forza all'ufficio immigrazione non si capisce per quale motivo lei e i suoi figli italiani anch'essi perché se vivi in un campo per rom evidentemente sei straniera perché non si come e questa cosa è stata insomma considerata giustamente dai media internazionali come una forma di intimidazione nei confronti degli abitanti di quel campo perché c'è stato uno sgombero forzato e non è stata data una soluzione abitativa eh, migliore affatto eh, Il risultato dello sgombero del campo di Casilino 900 è stato il riempimento eh, del campo per nomadi di Salone il riempimento del campo di Via Gordiani, il riempimento del Camping River che grazie agli sgomberi cominciati dall'amministrazione Veltroni finalmente ha delle persone che vi abitano dentro e ci abitano parecchio male, ma anche di questo ce ne occuperemo in un'altra puntata Comunque il report Anime Smarrite è un, app, un rapporto etnografico sul malessere psicosociale che la politica degli sgomberi e di trasferimenti forzati eh, causa su bambini, bambine e sulle donne e sulle famiglie eh, rom. Eh, si viene citato nella presentazione dell'invito... <coughs> Di, questa, eh, di, di, questa, di, di questo report eh, la citazione di un dirigente della Questura di Roma che affermò in quel momento fare uno sgombero e come tagliare l'erba a quale dipende a quale l'altezza la cambi in realtà non è una frase detta durante lo sgombero di Casinino 900 ma è detta durante lo sgombero di Via dei Quintiliani ricordo bene questo episodio ehm, La 21 luglio ci dice che la Questura di Roma, senza riflettere eh, probabilmente sulle conseguenze di que che queste azioni istituzionali hanno sinora avuto sulla psiche dei bambini e delle giovani Rom, conseguenze che questo report presentato eh, ieri alle 2 a Via Milazzo nei locali dell'Università di Roma 3, ha voluto rendere visibili e denunciarli. Le conclusioni sono state affidate all'avvocato Salvatore Fachile dell'Associazione dei giuristi italiani ha illustrato le azioni legali a carattere isarcitorio che l'associazione 21 luglio e l'ASGI hanno intrapreso a supporto dei soggetti vittime degli sgomberi e anche qui il nome di questo avvocato come di tantissimi altri avvocati <coughs> dell'Associazione Giuristi Italiani ritorna, ritorna perché appunto lo sentiamo quando parliamo delle, delle condizioni delle recluse e dei reclusi nei CIE, lo sentiamo quando parliamo di diritti violati degli immigrati e delle immigrate, lo sentiamo anche qui quando parliamo delle... Mm, Delle, delle condizioni di vita e dei danni subiti dalla popolazione definita Rom eh, eh, alla quale non viene aggiunta nessun'altra definizione perché insomma tantissimi Rom italiani vivevano a Casilino 900 quando subiscono degli sgomberi forzati questo insomma per rimarcare quanto tutte le lotte in fondo se fatte con eh, chiarezza e eh, onestà politica alla fine convergono e anche le persone si ritrovano ad avere a che fare con, con l'unico contesto che è la repressione nel nostro paese e in questo caso nella nostra città. You're a di attivismo antirazzista in attivismo antirazzista adesso come annunciato prima siamo in collegamento telefonico con Ulderico Daniele dell'osservatorio sul razzismo e sulle diversità eh, favara dell'università di Roma 3 che però è anche un, eh, un attivista antirazzista insomma questa qualifica gliela do io le altre invece lui ha proprio dei titoli per potersi denominare così buongiorno buongiorno Margherita vi sento lontanissimi però E eh vabbè, noi ti sentiamo bene, quindi possiamo. Adesso ci senti meglio? Sì, perfetto, adesso ecco, funziona. È un errore mio, vabbè e quindi noi ti, io ti avevo chiamato per insomma avere un eh, resoconto della presentazione che c'è stata ieri a Via Milazzo sul report della 21 luglio e anche sull'azione giudiziaria che intendono fare con l'associazione giuristi italiani riguardo le conseguenze, insomma il danno biologico si potrebbe dire eh, degli sgomberi forzati della popolazione rom in questo caso penso di Casilino 900 e quindi ti darei la parola e poi te insomma... Dirai quello che sì. insomma, hai visto, visto che eri anche un relatore. Sì, l'associazione 21 luglio insomma, insieme a noi, all'Osservatorio sul Razzismo di Romadrea, ha organizzato questa presentazione eh, di una ricerca che loro hanno svolto. Il titolo della ricerca è Anime Smarrite e l'oggetto è proprio in qualche modo quello di costruire una fare un'indagine su quali sono state le conseguenze eh, del trasferimento di minori e famiglie da Casilino 900 agli altri campi eh, autorizzati di, di Roma. In particolare l'associazione si è soffermata su un gruppo di famiglie che sono state spostate eh, da Casilino 900 a Salone eh, con l'idea un po'... Eh, di capire quali fossero le, le condizioni di vita no? ed è venuta fuori un po' questa immagine molto, eh, molto interessante e molto importante che non si riesce non si può eh, racchiudere in numeri, è un'immagine che non si può nemmeno in qualche modo rappresentare attraverso come dire, delle diagnosi medico-biologiche eh, precise, limitate eccetera eccetera, no, la, la ricerca in qualche modo ha fotografato invece una condizione di malessere di vero e proprio disorientamento, in qualche modo di, di perdita di radici, di perdita di elementi di, di radicamento nella città che il, che il trasferimento ha, eh, ha provocato. Ecco, era questa immagine un po' del, eh, del non avere eh, più un, um, un senso preciso della città, una, una possibilità di rapporto, una continuità di rapporti sia col territorio che con le persone e c'era poi questa idea di, di una frattura, di un tempo che si interrompe eh, che è il tempo appunto eh, che è la rottura prodotta dal trasferimento eh, rispetto al quale poi si riesce con difficoltà a costruire una, a ricostruire una, uh, una idea del presente e del futuro. Ora tutto questo insomma, è, eh, evidentemente ha a che fare proprio con, la, con lo stato d'animo con la condizione eh, non, non fisica direi, ecco, non biologica, con una condizione proprio mentale di ciascun individuo e eh, quindi ripeto è difficilmente insomma, definibile attraverso numeri o eh, sintomatologie precise però l'associazione 21 ha fatto anche insomma, in qualche modo un passo in avanti e ha avviato invece anche un'azione eh, giudiziaria in relazione agli effetti che eh, questo trasferimento ha avuto sulla possibilità di, di, di frequentare le scuole da parte in particolare di un minore eh, e della sua famiglia, è stata invitata su questo un'azione legale perché di fatto come tutti quanti sanno il trasferimento da, salon, da, da Caserino 900 a Salone eh, ha costretto i, i bambini in una condizione assurda per cui mh, perdono di fatto eh, almeno due ore di scuola. Eh, al giorno eh, a causa della lontananza e della difficoltà di trasferimenti e anche della modalità particolare con cui questo servizio è organizzato eh, e di fatto quindi la scelta, la decisione del comune del trasferimento e eh, la modalità di organizzazione del servizio messa in atto dal comune eh, mettono il, la famiglia e il minore in condizioni di non poter frequentare la scuola e per questo è stata avviata un'azione legale eh, che ha l'obiettivo in qualche modo di stabilire se il le misure a, a, messe in atto dal comune hanno una funzione hanno un effetto discriminatorio o meno benissimo e... si è stato veramente chiarissimo oltretutto insomma riguardo le condizioni della vita e dei sentimenti che i bambini provano quando stanno a scuola Ne abbiamo già parlato anche con te in questi, in, queste, in questi studi e basta insomma dire che quando noi parliamo di altri paesi parliamo dell'orrore, del, dell del desplasamento di intere popolazioni oppure di come sia traumatico per dei bambini vedersi distruggere la propria casa, purtroppo questa è una realtà che avviene nella nostra città e ci sono molte bambini e molti bambini che hanno visto distruggere la propria abitazione più volte nella loro breve vita. E, Assolutamente sì. Guarda, io ti ascolterei ancora, però so che tu hai da fare, quindi se te vuoi finire qui la corrispondenza va benissimo e noi ti ringraziamo. Se invece te vuoi aggiungere qualche altra nozione ci fa molto piacere, scegli con tranquillità. Eh, guarda, ti ringrazio per la contenzione, A aggiungo soltanto proprio velocissimamente due cosine che possono essere interessanti. Insomma, la 21 luglio anche presentato tutta una serie in qualche modo di, eh, di fatti, di momenti in cui proprio questa legislazione eh, europea e internazionale sulla questione del diritto alla casa e quindi sulle procedure eh, di sgombero eh, sono state assolutamente disattese dal Comune di Roma ed è stato insomma, interessante notare, questo l'ho visto io attraverso la mia ricerca, svolto personalmente anche loro attraverso i dati che hanno recuperato che eh, l'amministrazione comunale non ha seguito, a volte non conosceva le disposizioni in materia di sgombro e di distruzione delle abitazioni, né nel caso degli insediamenti cosiddetti abusivi, eh, quelli che si sgomberano una volta ogni due giorni, eh, fino a quando insomma si può, eh, né tantomeno per il trasferimento iperorganizzato e ipermedializzato di un campo come quello di Castellino 900 o come quello di, di Lamartora, no? Quindi insomma questo anche da un punto di vista politico e legale sembrava interessante. E poi ecco c'è questa, questa un po' idea della violenza eh, che popolazioni e persone eh, subiscono, no? la violenza da parte di, di, una, di un apparato pubblico che interviene, tratta come oggetti le persone, eh, senza in qualche modo pensare a che cosa sia la loro vita. La volevo, insomma, nel mio intervento l'ho cercato di ricostruire anche con con due immagini, che sono le immagini dei giovani, delle famiglie di Vicolo Salini nel quartiere Ostienza che sono state messe ad abitare a Pomezia, ma che comunque tutte le mattine vengono a fare colazione nel quartiere Ostienza, nello stesso bar che frequentano da anni e allo stesso modo la storia di una delle tante famiglie che vive nel, nel, nei campi, fatti di baracche, eh, che ha subito 15 sgomberi nel, negli ultimi 18 mesi ma nonostante questo continua a rifare baracche, a rifarsi la baracca nello stesso territorio, questo perché vive di quel territorio, c'è una forma di cittadinanza molto concreta in quel territorio che nessuna violenza, nessuno sgombero riesce, vista la loro forza, a, a far decadere. Allora grazie e a prestissimo per continuare a parlare di queste, di, di, di, di queste storie orribili di vita quotidiana. Grazie, grazie mille. A te Margherita, grazie Margherita Ciao ciao. si appresta a finire la puntata di Roma a Roma di questa settimana, di questo venerdì 17 febbraio del 2011 noi ringraziamo eh, i nostri interlocutori telefonici e speriamo di averli in studio quanto, quanto prima abbiamo parlato della vicenda dello sgombero di Alcarama dove delle persone, 21 persone residenti nel campo autorizzato per nome di Alcarama si sono ribellate a un'estorsione e a degli estorsori che pretendevano pagamento in denaro per dei servizi erogati gratuitamente il risultato delle loro denunce è stata la richiesta continua di ritirare le loro denunce e eh, la deportazione nel loro luogo di appartenenza, del loro luogo di provenienza dal quale erano andati via volontariamente, sono stati invece costretti a eh, ad andarsene in in Romania è stato propagandata questa deportazione come reimpatrio volontario assistito assistito dalla DIGOS che li ha accompagnati fino a Fiumicino. Abbiamo affrontato una spinosissima vicenda quella della eh, mediazione culturale che non ha nulla a che fare con i master che si fanno dopo una laurea, ma ha a che fare con la nomina che gli, i singoli delle istituzioni danno alle persone che loro ritengono più affidabili, dando loro poi un potere e e a volte eh, come nel caso di Alcarama, come nel caso eh, di due mediatori culturali che sono stati eh, arrestati, processati ma che hanno ammesso la loro colpevolezza eh, anche loro avevano una pratica di estorsione nel confronto di abitanti eh, del campo di Salone e non solo, anche loro venivano considerati mediatori culturali e rappresentanti della libertà del popolo eh, Rom abbiamo poi parlato di un report che parla delle conseguenze sulla vita quotidiana Sulla psicologia, sulla, sulla maniera di sentire e Sulla maniera di vivere la città Che questi sgomberi forzati hanno fatto su, Principalmente su bambini E donne e famiglie intere Che sono state portate più volte Sia da campo autorizzato a campo autorizzato O anche quelli, i cosiddetti Campi naturali Assolutamente campo abusivo È un aggettivo che noi non useremo mai E se l'abbiamo usato L'abbiamo sempre virgolettato cento volte E, e anche di un'azione giudiziaria Intentata Da, da un avvocato dell'Associazione Giuridica Italiana contro, ehm, contro il Comune di Roma che ha di fatto limitato e forse impedito il diritto all'istruzione di un, uno o più bambini che sono stati portati in, eh, nel campo di Salone in questo caso dal campo di Casino 900 al campo per nomadi di Salone che di fatto, vista l'organizzazione del servizio scolastico non riesce a frequentare in maniera decente la scuola che prima frequentava Quindi 06 49 17 50 è il numero di questa radio Roma Roma Roma Roma punto scritto tutto attaccato Roma Roma la mail di questa trasmissione per stare in comunicazione con noi onda rossa, chiocciola, Ondarossa chiocciola info invece la mail generale di questa radio che potete usare è eh, insomma eh, noi cerchiamo di leggerla quanto più possibile di rispondere chiaramente noi salutiamo chi ci ha telefonato chi non è intervenuto venuto, che ci ha mandato dei messaggi chi insomma contribuisce al benessere e al, e al fare e al divenire di questa trasmissione e anche naturalmente di questa radio ci mancherebbe altro 11.25 un saluto a tutte e tutti questa è eh, Mitsu, la canzone si chiama Lei Toi e questa è la, eh, la fine di questo spazio dedicato a Rom, deportazioni e politica di accoglienza dei cosiddetti italiani. Brava gente, tra pochissimo eh, ci metteremo in contatto con Piazzale Clodio per la seconda volta per parlare con una compagna che ci racconterà del processo. Invece, che eh, subiscono le compagne e i compagni dell'occupazione eh, 8 marzo, un ultimo saluto. 11 e 26, tra pochissimo di nuovo in voce.